2004ko ekaina, aberen lehenengo mailako azterketa. Lehenengo maila, entzumena. Lehenengo entzungaia. Ondoren lehenengo testua entzungo duzu. Orson Welles zinemagile Ospetsuaren biografiaren zati bat da. Entzungaia behin entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena. Orain, galderak irakurtzeko 2 minutu dituzu. Irakurri galderak. eginda efemeridean aurkitu dugun izena Ososo Wellsena gaur gaurko egunez jaiotzenzineile estaatuatura, mila bederatzioun da hamabostean jaiotako gizonezko oni buruz nonbait familiaren medikuak aierazi zuen behin benetako doi, doaiak euskala eta hori esantzuenean sei urte besterik ez zituen mutikoak. Baina bete betean asmatu zuela esan genezake ondoren ezagutu duten geienek, geniotzat jodutelako zuzendari estatu batuera, Juan José Miguel. Gaurko egunez bai, mila behatziunda ama bostean jaiozen, Orson Welles zinearen historian izan den zuzendari eta egile Asko idatzi da, zine hori buruz eta ditu gehiinek diote, zine egiteko era aldatu zuela eta zineari benetako sakontasuna eta seriotasuna eman ziola. Orson Welles estatu batuetako kenosia irian jaiozen Wisconsin estatuan, gaurko egunez. Bere eta empresaria zen eta ama piano jolea. Bere egurasoak. gandik se urte labandu ziren baina familiako medikua Moritz Bernstein behela joartu zen mutikoarek duai bereziak zituela eta etzela ume normala horixe arazi zion eta hau arte airezpen guztietan trebatzen a leindu zen Amala ere Lister eta handik aurrera Bernstein bere izan zen Orson Wellesen aholkulari eta gidaria txikitatik Shakespeare mirestu zuen Antzesle lanetan desenteko ospea lortu zuen gaztetxotan, eta 18 urte zituela irlandara joan zen zenbait taletan lane inondoren estatu batuetara zen. baina Orson Wellsen bizitza erabat aldatuko zuen gertakizuna mila behatziunda obeta emezortzian izan zen eta erratian obeta urte besterik etzituen eta irratirako munduen gerra zeritzan obra egokitu zuen obra horretan kontatzen da espaziotik etorritako alienigenek mundua hartzen dutela, hain ondo kontatu eta antzestu zuten jendeak sinistu inzuela, jendeak kalera irten zen irratia kontatzen Zerari zer hori egiaztatzeko Amaitu da entzun gaia Haukeratu ditu zunerantzunak Idatzi beheko laukietan